je me ono dogovoriše se prvo sveštenici i sluge kako da ubiju Isusa i dovedoše ga Pilatu i povikаše govoreћи Raspi ga Raspi Pilat im reče, vi Raspite jer ja ne na njemu krivicu Odgovoriše mu judeji, Mi imamo zakon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 «Ne znašli, da imam vlast da te raspnem i vlast imam da te pustim?» Isus odgovori, «Ne bi imao nikakve vlasti nadamno, kada ti ne bi, kada ti ne bi bilo dano odozgo. Bila dakle čuvši ovu riječ, izvedi Isusa na polje i sjede na sudijsku stolicu Na мјесту zvanom Лито Стротон, а јеврејски гавата. А беше петак у очи паске, око шестога часа, и он рече јудејима, «Ево, цар ваш». А они повикаше, «Узми, узми, распни га». Пилат им рече, «За цара вашега Ogovorišet pro sveštnici, nemam o caram osímče sa. Tada danemm predadega nima da se razapne, a oni uzeše Isusa i odvedoše i noseći kr svoj iziziđe na město zvano Lobaniam a Euvrejski Gogotam. On je ga razappieše, Isa nije između drugo dvojice, sjedne i sa druge strane, a Isus sa sredine. Pilat pak napisaj nadpis pa postavi na krst, obješteno napisano: Isus Nazarečanin, car Judeski. I ovaj nadpis čitako mnogi Judeji, jer blizu grada bješe mjesto gdje razapeše Isusa i biješe napisano jevrijski, jelinski i rimski, a stajako kod Isusova krsta mati njegova i sestre matere njegove Marija Kleopova i Marija Magdalena. a Isus vidjevši mater i učenika koga ljubljaše gdje stoji pored nje, Рече матери својој, жено, ето ти сина. Потом рече ученику, evо ти, мајке. И од онога часа, узеје ученик себи, послје тога, знајући да се већ све свршило, и преклонивши главу, предаде дух. А будучи да беше петак, pada nebi tela ostala na krstu u subotu jer je bio najveći dan ona subota judeji zamoliše pilata da im se prebi ugoleni pa da iskinu <kuh> onda do je vojnici i prvome prebiše golenije a i drugome razbitom s snim a došavši do isusa Kad vidješe da je već umro, ne prebješe mu goleni, nego jedan od vojnika probode mu rebra koplje. I odmah iziđe krv i voda, i onaj koji je vidio posvjedočio je, i istini to je svjedočanstvo njegovo. Neko je od nas koji se krećemo kroz vrijeme skrenuo, braće i sestre. Neki su izabrali put koji vodi u život vječni, a neki su izabrali put koji vodi u muku vječnu. Tamo gdje smrti nema, nego život u mukama, bez kraja. E sad, ili smo mi koji smo se vezali za našu majku crkvu u totalnoj prevesti, Obmani ili zabludi ili su oni koji su se od nje odvojili ili koji joj nikad ni pripadali nisu na tom putu širokom koji u muku vodi neko je sigurno pogriješio neko je sigurno promašio Neko je na taj put, pogibelni put, stao. Jer previše je jasna i previše duboka rasjelina između života crkve i onih koji u crkvi žive i onih koji žive u svijetu koji ne voli crkvu, ne samo što je ne voli, nego je mrazi. I svoju djecu svijet nikad neće usled te mržnje učiti da idu putem krsta. Svijet nema ni jednog svog sina, ni jednu svoju čer koju uči da ide putem krsta. Nema ni jednoga braća i sestre koga je svijet vaspitao da se krstu poklonio. Nema ni jednoga koji krst sjeliva, koji krst nosi, koji krst vozdviže danas zajedno sa crkvom i nebeskom i zemaljskom. A sa druge strane, nema ni jednog sina istinskog, pravog, vjernog, poslušnog, dobrog sina i kćeri crkve pravoslavne, a da se ne poklanja krstu, da ga ne cjeliva, da ne uči od njega, to jest od onoga koji nam dade veliku i spasonosnu lekciju, raspevši se na njemu. I tu uočavamo veliku razliku. E sad, postavlja se pitanje, koji je krenuo putem koji vodi u život vječni? Jer, kako reko smo, neko je strahovito promašio. Ti putevi, braće i sestre, vode u suprotnim smjerovima. Neko od nas ide putem života, neko od nas ide putem vječne smrti, vječnih muka, vječnoga mraka. Evo, u ovom našem gradu, u ovom našem, Današnjim danom ta razlika je jasna. Nas nekoliko, ja da kažemo 100 i dvije, danas je sabralo u ovim našim hramovima budvanskim. I mi smo odučili Da krenemo pravcu hrama i da odložimo sve naše obaveze, poslove, probleme i da dođemo ovdje jer nas je majka pozvala da se saberemo na današnji dan jer je važan. I ne uprazno kao što to biva u svijetu da se saberemo na praznike svjetske i onda svi svoju priču, svoju politiku svoj stoj i svoju muziku. Nije tako u crkvi. Danas smo se sabrali, braće i sestre, da svi svoje ruke umorne od pretraživanja onog pravog, mnogocjenog zrna bisera, Gražeći se druge strane ispruženu ruku koja može da nas otme, da nas spase, da nas pomiluje, da nas podrži, da nam aplaudira kad idemo pravim putem i zaustavi i zvuče kad skrenemo se njega, da je ovdje nađemo i da je čvrsto stegnemo. Stežući drvo krsta, ne onako kako svijet uči da se razdvajamo jedni od drugih, pa onda da podižemo visoka zdanje vavilonske kule, koje što su visočije sve veću smutnju nose u graditelju. Što su skupocijenije, sve se manje žitelji u njima razumiju, vidite i sami. U bogatim kućama nema razumijevanja, Dru drugim jezicima govore, pomiješani jezici usved pritiska gordosti, pa roditelji ne razumiju djecu, ni djeca roditelja, ni brat brata, ni sestra sestru, nego samo metež i haos. A crkva ne uči tako svoju djecu, nego ih poziva da svi zajedno priđemo i spružimo svoje ruke i uhvatimo drvo krsta i da ga visoko, visoko podignemo, braći i sestre. Vozdviženje i uzdizanje, podizanje. Ili smo potpuno promašili, Ili smo pogodili u centak. Ili smo život izgubili, braćo i sestre, Ili smo poginuli, Ili smo ga našli. I zapečati ili pečatom besmrtnosti. Koga da pitam? kome da se obratimo, da nam pomogne, da vidimo jesmo li na pravom putu ili da bježimo sa njega koliko je danas. A crkva, znajući da takvo pitanje može da se pojavi i da sila demonska može da ga isforsira, danas ovdje poslala nam učenika krste i svjedoka, raspetoga i vaskrsloga Boga, a koga drugo do apostola Vaseljene i učitelja Budvana, evo već vjekovima, samo što mu ovdje nismo baš naklonjeni, ime smo mu zaboravili jer imamo sad Nove apostole, imamo nove zvijezde i navikli smo se na svjetlost vatrometa, onu brzo proleznu i u suštini važnu svjetlo zabava, a zaboravili na svjetlost apostola. Na svjetlu propovjed Vaskrsenja Gospodnji. Ali on nije zaboravio nas, on nije zaboravio ovaj grad i nije ostavio žitelje uprkos našoj ravnodušnosti. I u ovom današnjem obraćanju, a veliki je to događaj, veliki je to trenutak kad nam Sveti Apustov govori, mada mi nismo razljeli svoju duhovnu intuiciju, pa kad gledamo, mi mislimo da nam brat Dušan nešto govori, da nas on poučava, pa onako kažemo, pa ne bih baš Dušana danas slušao šta čita, stisnuću zube i sačekaću da sve ovo konačno prođe. Međutim, nije tako, braći i sestre. Oni čitali po svanicu apostola Pavla kao što bi vam neko pročitao presudu i smrtnu presudu Izraela. Presudu sudije je čitao neko od službenika. Tako i mi ovdje koji čitamo poslanice i čitamo sveštena jevanđelja mi sveštenici i đakoni mi vam braće i sestre Prenosimo ono što je Gospod rekao, što su apostoli propovjedali, apostol Pavle. Ako vam njegova riječ nešto znači, bio je jasan. Riječ po krstu je ludos. Ali kome ludos? Ima li neko od vas da je zapamtio? Kome je riječ o krstu ludos? Kome je učenje crkve ludos, braći se sese? Kome je prisustvo crkve nepotrebno? Ko ignoriše crkvu? Ko ne dolazi na praznike? Ko neće da posti? Ko neće da uči u crkvu Ko se protivi crkvi? je površno poštuje? Koje lice mjerno slavi? Oni, kaže on, koji ginu. Riječ pokrstuje ludost onima koji ginu. Eto vam odgovora, braće i sestre, ukoliko još niste utvrdili stope na ovom uskom putu koji vodi u prostranstva nebeska, u prostranstva i široke ulice, široke i blistave bulevare gornje Jerusalima. Apostol Pavle vam poručuje, a vi ako oćete sa njim, ajte onda naprijed krstu ruke i visoko ga podignite. Ako smatrate da je on promašio, da je on u u obmani, onda idite za nekim drugim. Vozdviženje časnoga krsta, braće i sestre, nije ništa drugo. Do otkrivanja u ovo naše vrijeme kad smo Venerine hramove podigli, a evo živimo u gradu gdje se Venera proslavlja. Na žalost naš grad je od strane većine naših žitelja i organizatora života u njemu posvećen Veneri, boginji pohote i plotske ljubavi i zabava. Zar nije tako? Da sad ne nabrajamo sve hramove koje smo joj posvetili. Bezmalo u ovim mjesecima čitav grad trese se od tih prazničnih, to jest ritualnih ritmova. Pa iz ovog manastira zapljusnute upravo tim vibracijama, ali Ne da majka Božija svoju djecu. Vozdviženje časnog krsta, braći i sestre, za nas predstavlja poziv da srušimo Venerine kramove, da očistimo ove prostore svete gdje su kosti krstonosaca pohranjene, gdje su bujice mučeničke krvi, braće i sestre, natopile ove naše zemlje. Da sve to očistimo, da očistimo učenja, lažna učenja, idolska učenje. Pogledajte samo šta smo sve navukli na sebi. Nažalost, i one institucije koje bi trebale da vode priču, da nas rukovode i prosvećuju, one danas pomračuju i osakačuju. Da sve to kao što je Carica Jevena srušimo, da očistimo, vjerujući da se ispod svega toga, ispod tih nasvaga istina, debelih naslaga, grijeha, laži, sujete i grbnih običaja, tuđih običaja, ne tuđih u smislu da nisu naših džedova, nego tuđi našoj prirodi, krštenoj, oblagodaćenoj prirodi, to je tuđe hrišćanima, sam ako nećemo vjeru da ako smo odani časnome krstu, i željni slobode zlatne. Onda je to nama sve tuđe, braći i sest. Pa zar ne vidite kako, kako grcamo u toj laži? Nikome nije dobro. Ispod svega toga nalazi se znamenje časnog krsta. Nalaze se, braći i sest, sve ta učenja ispod svih tih lažnih nauka, lažnih učenja, lažnih vjerovanja, navazi se sveto jevanđelje, sušta istina. Nalaze se učenja svetih apostola i svetih otaca, na koja smo mi skoro pa potpuno zaboravili. Evo i sami smo zakačili od tih škola, i sami smo bili prisutni na tim časovima, i sami smo slušali naše učitelji i profesori danas, kad se sjetimo šta su oni nama sve pričali, čemu su oni sve nas učili, to je, braći i sese, strašno. To je život u mraku, u velikom mraku, koji smo uspjeli da nazovemo svjetlošću i prosvetom. I zato danas mnogi ne znaju da postoji svjetlost. Danas su mnogi svedeni na ovo sunce i light show. A ispod ovog sunca i u navještački način obasjanim prostorijama i učitelji lažni djevuju. A tamođe sunce istine, pravde i ljubavi, ne može bilo ko obraći se, bježi i tama kao što je i noć pobjegla od današnjeg dana i sunca. A sunce pravde je tu, samo što smo ga mi zaboravili. I ovim praznikom crkva nas poziva sve lično i ovako saborno, da ne lutamo i da ne gubimo vrijeme, da se ne selimo, braće i sestre, da ne bježimo iz naših zemalja, iz naših gradova, sela. Sve je tu. Nemoj da se zbunjuješ, brate, taj Venerin hram nije to ono što je tebi gospod ostavio. Nije te on stvorio da bi ti skakao kao neko izdresirano majmunče na raznim podijumima. Nije on to tebi ostavio, to je montirano, to je lažno. To se može da se sruši kao što se srušila ona tenda na cetinju. Pade tenda, jer je lažno, braće i sestre, utemeljeno. I pogađa, i to poprilično precizno, ali i blago pozivajući na pokajanje one koji varaju narod. I slava Bogu, neki su se veći i pokajali. Gospod je nama ostavio sebe, braćo i sese, kroz crku. Gospod je ostavio časni krs. I u ovom svetom otaru imamo jedan dijelići. Krsta. I poziva nas ovim praznikom da zaronimo, da idemo dublje, da idemo u dubinu, da idemo u sveštenu istoriju, u svešteno predanje, u svešteno učenje, u svete običaje naše crkve, u sveta bogosluženja, da zaronimo u svetu liturgiju, braće i sestre. I onda visoko da podignemo ono što ćemo tamo naći. A naći ćemo šta? Naći ćemo časni krst, a u njemu ljubav, silu i život. Naš krst nije prazan, braći i sest, to nije geometrijska figura. Čuviste ste Evanđelje danas? Mi podižemo časni krst, ali se odmah sjećamo onih dana, sjećamo se guvgote, sjećamo se raspinjanja Sina Božije, njegovog krajnjeg smirenja, kojim je porazio pregordog Satanu, davši svima nama primjer kako da se borimo, kako da se liječimo od gordosti. Kako da živimo, kako da umiremo, da bismo mogli sa njim i da vas krsavamo. Nikad uzimamo časni krst, isto kao što danas mnogi uzimajući telefone, koji na prvi pogled izgledaju prosto i beživotno, međutim, određeni potez i dodir, vrlo lagan dodir, otvara mogućnosti i onda i filmove gledamo, i lica bližnjih sa drugih kontinenata i gledamo i slušamo. A mi, braćo i sestre, mi gledajući u krst, ali ne čulima prostim, nego čulima duhovnim vidimo događaje iz onih dana u Jerusalimu. Vidimo Sina Božeg smirenog kako stoji pred Pilatom, a u isto vrijeme na visinama očevim. ništa niži od njega, pa ga vidimo na krstu raspetog, a na nebesima vječno slavnog, pa ga vidimo u grobu, a u isto vrijeme na nadnebesnom prestovu, pa ga vidimo dolje u adu i u isto vrijeme gore sa ocem i onda trećeg dana vidimo ga vaskrslog došavšeg da nam život daruje a naše je braće i sestre da vjerujemo u njegov krst da vjerujemo u njegovu smrt da vjerujemo u njegovo božansko porijeklo I u njegovo čudesno i nadumno i neizrecivo ovaploćenje, o čovječenje od duha svetog i presvete djeve. Da vjerujemo u njegovo vaznesenje, da vjerujemo u svaku njegovu riječ, da vjerujemo u njegovu crku, njegovu, oca njegovog, duha svetoga, u crku svete trojice i da se ne stidimo, braćo i sestre, te pripadnosti tog izabranstva svetu, nego da danas zajedno pred licem svetih nebesa i pred licem crnog podnebesija, zajedno sa svima svetima, sa carom Konstantinom, velikim carem, među svim caravima sa njegovom majkom jevenom, velikom majkom, među svim majkama, sa svim apostolima, sa svima svetiteljima, učiteljima, са našim svetim Savom, sa svima svetim učenicima i našim učenicima i novom učenicima, sa svim strativatima i vojnicima i našim kosovskim junacima i svim onima koji su se borili, a posebno na crnogorskim prostorima, za krst časni i slobodu zlatnu. Dakle, i mi svoje ruke da pružimo i smjelo, braćo i sestre, ne drhtavim rukama, nego smjelo ili nikako, Podignemo ovo časno znamenje od koga se preispodnja trese i da dotičemo sve ono što je bogesno u našem narodu. Niko nam ne treba, braćo i sestre, a svi su dobrodošli. Jer ako se tako budemo sabrali oko crkve, jer krst nema silu izvan crk, Krs nema sivu izvan sabora. Krs nema silu ako se odvojiš od jerarhije, ako se odvojiš od episkopa i sveštenstva svetog, ako se odvojiš od svete liturgije, ako se odvojiš od istinitog učenja apostovskog, svetootačkog i svetopredanskog. Krs nema silu. To što ga držiš u sobi u kojoj vraćaš, gataš, bajaš i obna, ob, obmanjuješ malovjerne i vakomislene hrišćane, to ti je samo na sud i na osudu. To što zidaš hramove, a krs ne poštuješ, to jest ne nosiš ga svojim životom vrlinskim i svetotajinskim, To ti biti samo na sud i na osudu. Ako budemo, braćo i sestre, djeca crkve, ako Hristos postane naš život, onda će sila životna koja nam je sa krsta potekla ući obnoviti sve nas, i naše domove, i naše gradove, i naše zemlje. Demoni se bježati, braćo i sestre, iz ovog grada i svih drugih gradova, tamođe im je mjesto. Oni se šetaju zato što se mi ne šetamo sa krstovima. Oni se gorde, vaznose i vozdvižu svoja idolska zdanja, ne zato što su jači, nego zato što smo mi zaboravili ili nećemo da vozdvižemo znamenje krsta. Ovim praznikom gospod nas poziva po ko koji put opet ostavljajući mogućnost da nećemo da uzmemo sveto oružje i da ga visoko podignemo i da isjeljujemo braći i sestre i svoju dušu I dušu naših bližnjih, da mu posvetimo doličnu pažnju i sve to poklonjenje, pa će onda i smrt, i grijeh, i djavo da odstupe i da ostave djecu Božiju da mogu jednim ustima očišćenim od svetog cijeliva Jednom dušom očišćenom od prokvetog samoljublja, jer krst je smrt za samoljublje, braće i sestre. Krst je ubica egoista, smrt je ubica gordi, samoživi, sebični, srebroljubivi, gnevljivi, pohotljivi. Očišćenom dušom i srcem, ranjenim strijelom ljubavi, a krst je i strijeva ljubavi Božje, da možemo takvim ustima, takvom dušom i takvim srcem, a sve u jedinstvu duha svetog koje možemo da postignemo živeći u crtvi liturgijski, da proslavljamo Boga naša i da se pokvanjamo časnom i svetom znamenju pobjeda, Krstu svetome. Njime osjenjivani braćo i sestre, da se borimo i da slavimo oca našega, pokvanjajući se i Sinu njegovom, prizivajući i slaveći Duha svetog, gospoda svemočnog i utješitelja našeg. Amin Bože daj.